Високо серед собі подібних, але тепер часи змінилися. Кращі люди почали на мерседесах їздити. А журба? А ти, віть у цій парафії, поки що лише дякуєш. Себто ти дяк, а не піп. Отож, дякуй собі та дякуй старшим і знай своє місце. Віктор почувався ні в сих, ні в тих. Ото вляпався з першого пострілу і в яблучко. Блін, чим думав? «Розприндився, розпустив пір'я, павич недорізаний. Перед ким парадуєшся, тачкою новою похваляєшся? Ти ж приїхав із відрядження, з українського міста Чернівці. Їздив туди у справах заводу, а приперся на новій машині. Кого дуриш, пацан? У Чернівцях тачки на центральній площі на халяву роздають? А таки мусили на халяву роздавати, бо не далі, як місяць тому, ти мало не Ридмара дав у кабінеті журби» що не можеш прогодувати сім'ю, що все життя віддав армії, а тепер зостався біля розбитого корита. Що далі все свище? Вляпався, вляпався ти, Вітюшо, по самі помідори. А директор не мов і не помічав нової машини. Сів собі у свою стареньку тачку, махнув рукою заступникові, мовляв, показуй дорогу. І нічого, ні слова. Ні доброго, ні поганого. Ані з глови мови, ані з дуб пірду, як кажуть сусіди поляці Нова точка общепіту, як казали, за світських часів, знаходилася у дуже зручному місці. Маркіян щодня двічі їздив повз неї на роботу. І з роботи, та заїхати якось не виходило. І таремно. Бо щойно зупинив машину на спеціально влаштованій стоянці, де густенько стояли вантажівки і легківки. До носа поповзли суковиті запахи смаженого на решітці м'яса. Аж тепер відчув маркіян, як зголоднів. І як хочеться йому справжньої чоловічої їжі. От такого соковитого, духмяного, добре присмаженого, посипаного якимись особливими, невластивими українській кухні спеціями. Кофнув слину. Ну, веди, Сусанін! Кивнув, ледь насупившись для порядку Вікторові. А назустріч їм вже кинувся, упізнавши старого знайомого, власник Точки. Попереджений про візит високих персон. Високий кавказець і шекспірівським іменем Гамлет. Вже немолодий, далеко за 50, він був уособленням отієї ославленої в легендах кавказської гостинності. Мабуть, ота щира гостинність і вабила сюди люд, стомлений байдужою, коректністю хлопчиків у кроватках-метеликах, якими квічали спектр своїх послуг ресторани у центрі міста». Там був сервіс, нові красиві сучасні столики, набір стандартних салатів, відбивних картоплі фрі, та вони, оці ресторани, різнилися хіба кольором з А тут у Гамлета, кожен відчував себе єдиним, бажаним і потрібним гостем. Тут втамовували не лише голод і спрагу фізичну, Гамлет тамував спрагу душевну, спрагу спілкування, його майже лиса голова і розкішні чорні вуса а також широка усмішка, якою господар бару зустрічав гостей, і були, мабуть, першою основною стравою, за якою тягнулося сюди вишукане товариство. «Проходьте, гості, дорогі! Отам для вас столик, окремо під навісом. Сонце не світить, вітер не дме, чуже око не бачить. Марк'янові лестила за попадливість, з якою його тут зустріли. І столик, акуратно накритий свіжою картатою з катертиною, а поверх білосніжними серветками для кожного з гостей. Сподобалася і швидкість, з якою офіціантка подала першу – салатай, а потім оте знамените м'ясо, яким пахтіла, мабуть, уся околиця. А вже смак у того м'яса. Господар звивався навколо то з порадами, то з пропозиціями. «Вино? Добре грузинське вино. Ці нандалі? Сапераві? Ні, ми будемо горівку» і Марк'ян дістав з кейса пляшку. Вдарили по першій, по другій. Все йшло, наче й непогано, але Віктор почувався негаразд. Розмова не клеїлася. Він просто не знав, про що розмовляти з людиною, котра сиділа по другий бік столу. Справи армійські його, вочевидь, не цікавили. Справи сімейні не цікавили Віктора. А про справи заводу, справи виробничі, справи таємні і таємничі розмову мав розпочати сам Журба. А він сидів, випивав, Розслаблявся, як кажуть, і насолоджувався відпочинком. А може, і вичікував.